Benvinguts. A... El Cabé després. Durant la propera. La... Hora. Us acompanyarà l'equip del Cabé després Footmapan. per Anaïs Rante i Ferran Pallàs i el nostre tècnic, Raúl Heredia i Tu Mateixa. Natàlia Natalia Carranza. De Unido, quina bona sincronització. No, anava a dir química? No, bon. Rendiment semblant. Harmonia. Exacte. Eh, eh, què? Farem el programa així? Com? Dient tot el que estic a punt de... Dir? Veieu? Què té de dolent? Sempre estàs dient que el programa li falta... Ritme. Això, doncs, ara ritme sí que em té. Molt. Massa. Massa. Segur que la gent no entén el que estem dient. Si potser fins i tot s'estan estressant. I ara? Doncs jo m'estic... Atabalant? Sí, una mica. D'acord, si és així... Parem ara mateix. Ai merda, ens ha sortit sense... Voler, una altra vegada. Quin mareig, va, què tal si ensetem? El programa? Anava a dir l'informatiu. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Avui hem d'obrir l'informatiu amb una notícia important. Bé, com totes no. Totes les notícies que expliquem són molt importants. Tindria els meus dubtes en algunes, però sí, acostumen, acostumen a ser-ho, la veritat. El que passa és que aquesta ho és encara una mica més perquè afecta a moltes de les nostres oients o com a mínim podria afectar-los en un espai curt de temps. Va, valor i el toro. Vinga, allà vaig. Ho diré ràpid per no causar avalots ni problema a Satiana ni arreu del món, eh? A veure, això m'ho he d'aprendre seriosament, que és una molt xunga, eh? Un súper de Cardiff a Gal·lès, Gran Bretanya, no permet que s'hi vagi a comprar descalç o en pijama. Què em dius tu ara, en sèrio? Tu juro, al Regne Unit o com a mínim a diverses zones d'allà es veu que és molt comú això d'anar comprar descalç o amb les xancletes d'estar per casa o fins i tot amb el pijama, això que dius, tio, em fa pal, eh? M'ho deixo. El responsable de l'establiment, però ja va dir que no seia molt rigorosos amb la norma que no era una discoteca i es podria entrar amb ambas o sabates no. i mitjons blancs, Ostres. però que lo del pijama i les xancletes no podien deixar passar més temps, home. Segur que la gent se'ls deuria queixar, no? Imagina't trobar-te la, la veïna acabada de llevar, comprant el pa, ai, el xopet i els tampons... Un esquito. Ui, sí, un esquito, exacte, esquito. sí, sí. Es veu que la gent es queixava per això mateix, sí, per, per la veïna amb els tàmpacs. Clar, jo, jo ja m'imagino eh? En breus es creurà un grup al Facebook que es dirà senyores que van al súper en pijama i no les dejan entrar. O encara Fijo. pitjor, eh? Senyores que van en pijama al Lidl a comprar plàtanos i luego se van de after. Xan, xan! ¿Tenim una, Tenim una trucada? Una trucada en directe? Tenim una trucada? Ostres, que fort, qui és? Què passa? Quins nervis, no? Oh, hola. hola? Hola! Hola, em dic Sergi García. Sergi Hola hergia. Sergi, jo crec el programa per més carrer per dir-vos que no, he sentit la notícia avui a cada aquesta que eh, bueno, una senyora ha perdut més de 50 quilos jugant a la WF. Sí? És que encara no l'hem dit, Sergi. Miras, has avançat. Jo que ha, no s'ha avançat. Jo que ah, he contat bueno, de el vostre blog i Ah, el gran. Eh, també que la digués. Jo volia comentar una cosa, és que estan corrent d'aquella més de 500 grups al Facebook de ah la WF Fit. Ah, sí. Sí, però ja de tot, des de, de tot tipus. ja ha des dels dumis, els, doomis, el els tontos, els que es riuen del hula-hop, gran joc de la Wii Fit. Mm -hmm. Els que es el riuen... Ja, Espera, de... un moment, un moment. M'estàs dient sí. que hi ha un joc de la Wii Fit que és del hula-hop? Home, oh, per favor, favor sembla mentida que no esteu al corrent. Oh, el joc jo de la Wii Fit, hòstia, jo, no la jo sé el d'esquiar, però el del hula-hop no. Tu saps que ets molt friqui, no? La, la oh, home, home, el... a, a mi... Tot el tema d'aquest, de, de, del fet de de la Wifi, de tots aquests videojocs, i, i més si més que ho linquem a Facebook, al gran món de Facebook, que podem trobar qualsevol, qualsevol tipus de grup vinculat, a, sí. a ja sigui a la Playstation, a la Wifi, a la Wii, a la Gameboy, uh -huh. fins i tot. Jo és que em vaig quedar al Super Mario, saps? Encara no... I ah, intentes anar de fada, La, si la meva pantalla final em supera. <ríe> sí, mil molts truquen, no? T'hem de confessar que estem super... ...supresos, no? Content. Perquè, I contents! perquè no havíem tingut mai una trucada i menys en directe! Vull dir, impressionant, no sé. I tu de què ens coneixes a nosaltres, no? Tinc curiositat. <ríe> Bueno, a mi, bueno, per Twitter és molt gran, no? ens coneixem, el no?, tots Twitter, Twitter i tot A Facebook també estàs, no? A Facebook ah, també, sí. Ah, molt bé, així que és un seguidor aquest, fidel, eh, que t'escolta sempre. No li si, un regal però... d'Atàlia? I tant, podíem... Què li donem? Què li donem, Ferran? Un regal? Un petó! Un regal. <laughs> li donem un petó? Que, ens ho sí. pensem i el proper programa li diem que li regalen. Vale, de moment li donem un pató. Vale, de vale. moment petó. I si vol, forma... després et dono una altra cosa, eh? Jo si voleu, jo si voleu. Si voleu vosaltres, jo em comprometo a parlar cinc minutets cada dia del món del Facebook. Sí! M'agrada! M'agrada! T'has al·lucinat cinc minuts de programa. Cinc minuts de programa més. Mm. Per mi, perfecte, eh? Si sí? t'animes, si sí, sí. encantats, nosaltres. Però ha de ser grups guais, i, i pàgines d'aquestes de fans guais, perquè això, aviam, fica't aquí a parlar, de, home, de, res, jo... de, la, de la wifi també no em porta una merda, saps? Home, jo, jo, ah, només dic, jo només et dic que com, com, com la mitjana espanyola que va sortir l'altre dia en la notícia, i els espanyols passem 5,30 hores diàries al món de les reds socials. És a dir, que hem superat ja la televisió. Però tu em portes no més, que... no? Tu portes més. Sí. has contat una a una, ell eh? És ell és qui puja, ell sí. és a la mitjana. Jo estic mitja hora, ella està 3 hores jo... més que a la mitjana. Clar, clar, és que amb, amb això dels iPhones Blackberries i demés... Eh, bueno, una pregunta, has comptat tu un per un cada grup que hi ha al Facebook, suposo? Home, de moment no, però... Perquè aquesta bueno, dada no hi és, enlloc. No, no. Però, però bon, jo, jo, si vols, jo, per tu, ho faig, a Ferran, jo, vamos. Oh! Jo que oh parla, eh? que escolta, escolta, Sergi, i per mi què faries? Moment, eh, bueno, un moment, ja et dic el regal. Això, això ja, ja ho, ho parlem fora d'antena, vale? Molt bé, molt okay. de <ríe> oh, Jo t'envio una <ríe> oh, foto record, meva sí. dedicada. Oh, vale, veus, això, això sí que, sí que m'agradaria. Ja, o, si, si algun dia si puc acompanyar-vos allà a l'estudi també faria bastant difícil. Vinga, vinga, ja. l'estudi, ja està, vinga, no sí. un col·laborador. Mira, diu el tècnic que convida a dinar, també. Ja està. No, <ríe> no, perfecte. No, al, final, al, final, al final acabarem sent bons, bons amics tots. Oh, I Ai, més, i va, més, i més. Però vinga, llavors bueno. dius que et compromets cada dia a entrar 5 minuts, no? Sí senyor. Prenc nota, eh? Això sí, ho has de complir. Em truqueu, em truqueu vosaltres, que sí, la crítica sí, sí. està molt xunga, eh? I tant, I tant, et truquem nosaltres 5 minuts cada dia. Pagar l'alcalde. Molt <ríe> bé. D'acord? Mira doncs nou col·laborador que tenim. Moltes gràcies, eh? Un moment, com, a, com, com es, diu? es diu? Sergi, Sergi Garcia. Sergi Garcia. Perfecte, Perfecte, encantat. Perfecte, ho em podeu, em podeu seguir per Twitter, eh? Sergi G, C i un zero. Molt bé. O, seguirem, g, C, zero. Sergi G, C, zero. T'apuntes. Apuntat, el seguirem. Molt bé, moltes gràcies. gràcies. No, el el, el diré uns que havia començat a col·laborar. Molt bé, vinga, Gràcies. gràcies. Hòstia, que fort, no? Quina gràcia, eh? Hosti, tu, això és un pas més per la nostra carrer. Jo, jo posaré el currículum, tinc un programa de ràdio i a sobre em truquen. <ríe> és que no, això? això... Senyora, és que tenen un programa de ràdio hosti, i la llaman. Hòstia, hòstia, hòstia. T'ho volen mirar gallina, t'ho juro. 5 minuts de programa bé. més. Bueno, jo Unió. ara m'he perdut, però Anem anàvem. Chan -chan. Has fet un chan-chan. Oh, Cristina Kirchner, Kirchner, Kirchner assegura que la car de porc millora l'activitat sexual. La presidenta d'Argentina, Cristina Kirchner, va fer aquest comentari en una trobada amb empresaris del seu país. A part, també el va argumentar en frases com Crec que és molt més gratificant menjar-se un porquet a la graella que, una... que prendre's una viagra, perdoneu-lo. fort! I jo sense saber-ho! Raúl, guapo, recorda que cada dissabte hem quedat per sopar. Natàlia, fes-me pensar que després he d'anar a encarregar una mica de porc. Que aquest cop no vull que se m'escapin, Raúl, eh? Cor. Txan-txan! Un home persis dins a les una cigarreta. L'empresa fabricant, que és d'Indonèsia, ja s'ha afanyat a fer públic a, a fer públic que pagaran els costos mèdics de l'operació dental i tots els recursos mèdics que necessiten l'afectat. Les causes de l'explosió, explosió sí, encara es desconeixen la policia i agents del Ministeri de Sanitat estan estudiant el cas. Ningú podrà negar que aquests cigarrets són la bomba, eh? Eh? eh? Ho enteneu o pilleu, eh? Sí, sí, vam enganxar-te. Tan tan. Tan una jove subasta la seva virginitat per 32.000 dòlars per pagar se els estudis. Una noia neozelandesa de 19 anys i provinent d'una família amb una renda pobra va subastar una web d'internet la seva virginitat per tal de cobrir les despeses de matriculació de la seva universitat. L'oferta la van visitar més de 30.000 persones i 1.200 van decidir apostar. Finalment va acceptar 45.000 dòlars neozelandesos que són al voltant d'un maumeno, així tirando palo alto, 32.000 dòlars dels dòlars de veritat. Cullo, jo sempre fem tard. Una idea bona i se m'acuta a mi, eh? I no se m'acuta a mi, merda. L'any que ve ho, ho faré jo, eh? Que la Pompeu és molt cara i només pago i pago i pago i que de lliure d'acció de merda i txan-txan. I ara la notícia de la setmana. No és gaire misteriós perquè ja ens han avançat, però una dona perd 51 quilos gràcies a la Wii Fit. Esteu fars de la dieta de la patanaga? la dieta vegana, la patata, la de la Mediterrània, la de la mala que va patir, totes les putes dietes, doncs no preocupin perquè avui ens presentem el més innovador en dietes. El no va en dietes, el millor de les dietes. Senyores i senyors, grassonets, i no tan grassonets, o amb uns quilets de més, o oh, no. Atents, arriba la dieta del WeFit. Bé, dieta, dieta, no les. Una dieta està relacionada amb el menjar, i la WeFit... Eh, no ho està. I tant que ho està. En totes aquestes dietes havies de renunciar als teus plats preferits. Entrecot, pernils serraus, ferrats, bacon, chope. xope... I el eh... no he fet no. No? Fixa't en la protagonista de la nostra notícia. M'hi fixo. Es diu Lara Roberts i a declaracions a un diari anglès diu que només menjava entrepans de formatge i pizza i per picar així entre hores, eh? com qui no vol la cosa, galetes i pastissos. Baix, al ja, normal, eh? Que tiri la primera pedra, qui no ho faci, això. Acabo de buscar una foto del Google de la senyoreta aquesta, Roberts. Sí. I corroboro el que has dit. A la imatge surt menjant un pastís de boda i el rellotge que hi ha a la foto només posa que són les 4 de la tarda. Però menjar de més no és cap problema si tens la Wii Fit. A la notícia aquesta del Google que he trobat posa que la Lara Roberts afirma que utilitzar la Wii Fit li va canviar la vida. Sí, i nosaltres tenim les declaracions. Utilitzar la Wii Fit m'ha canviat la vida? Però quantes hores al dia jugava aquesta dona a l'auí? Eh? Una. I quan de te temps ha trigat a baixar de pes? Un any. Ah, doncs no està gens malament, eh? I sempre havia estat grassoneta, la senyora aquesta? Doncs pues ella diu que no, que va començar a ser-ho a partir del seu segon embaràs, menys o menys. Ah, i llavors com pot ser que pesant 114 quilos, que són els que pesava la dona aquesta en el seu moment del màxim esplendor... I tant esplendor. No, I tant ah. esplendor. Com pot ser que amb 114 quilos, quilos no trenqués la taula de l'auí? Hòstia. Això no ho havia pensat, és ah, veritat, ah, és que, ah. que és bueno, resistent. Llavors deixem aquesta qüestió com una pregunta oberta i retòrica, que cadascú si el que vulgui. Que absurd, no? Què esperes? Això és el que ve després. Bueno, sí, també és veritat. En fi, abans de la nostra primera pausa musical, ens pots avançar de què anirà el teu treball de, de camp, Anaís? No sé si dir tu. eh? Va, home. Bé, vale, doncs he sortit al carrer a preguntar quins mètodes utilitza la gent per primar se Perquè no tothom té la l'avui, saps? Sí. I, I quina és la dieta més popular? La del cucurucho. Comer poco y follar mucho. Cuesta tiembla el suelo de mi pueblo la he hecho una silla en casa de herrajero con 14 patas pa que resista su cuerpo solo ha salido medio cuerpo ya contra un vestido colorado de terciopelo hecho de volantes con cien capas de turero <risa> salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso, a lo lejos viene un barco de ballenero, han tirado las redes, la remolcan por los pelos, ña, ña, ña, ña con ella. <ríe> Dietes no en conec gaire, bueno, sí, la del cucurutxo, la de comer un poco y follar mucho, aquesta sí, però aviam quines dietes coneix la gent. Realment? Funcionen? Hola. Hola. Eh, tu fas dieta? Has fet alguna dieta? Sí, l'any passat vaig fer una dieta. Però de què nava Com anava? Que havies de menjar? O no havias bueno, de menjar res? No, no, sí, havia de menjar, però era una dieta de, bueno, de reaccions químiques. És sí, diu, que mal rotllo, no, no, tio. No, reaccions químiques amb els aliments. Havies de menjar una sèrie d'aliments, per exemple, una setmana era la dieta de l'ou dur. I havies de menjar ou dur i combinat amb altres aliments. No fotis tota la puta setmana menjant ou dur. Tota la puta setmana i a vegades durava ja 15 dies. I per què només ou dur? No... perquè l'ou ferrer... fer per exemple, un altre aliment, espinacs, per exemple, doncs t'ajuda a, a cremar més ràpidament els greixos i eliminar los més ràpid. Després, Ai. jo què sé, una altra barreja d'aliments t'ajuda a cremar més ràpid i així cada setmana. A veure, i en quant de temps vas poder primar i quan? Mira, en un mes que vaig estar fent-ho perquè era... No, un mes no, dos mesos, queda super estricte i clar, acabava ja fins als lassos, vaig perdre 9 quilos. A l'igual? Sí, també en feia. M'ajudaven amb acupuntura, em punxaven, bueno, agulles a les orelles i al cap i, bueno, de vegades... Joder, joder no això funciona, tio. Sí, sí. Bueno, bueno, doncs pues ja et ja, ja, ja diràs quin és el número de telèfon, eh? <ríe> vale. On haig d'assignar, on haig d'assignar. No hi ha ningú carrer regeix i que ha hagut a casa per casa picant aviam si la gent fa règims. Tu fas règims? No. No n'has fet mai? No. Ni per engreixar-te ni per engordar-te? Mm. No, és el mateix, creixen, oi? No -me. Merda, merda, és el mateix. Ni per mateix. me tampoc. No, mai. No. I tu creus en, els, en aquestes dietes que anuncien per la tele o per internet? I creus? Hi ha dietes que anuncien per la tele? Per la tele... Per la tele potser no, però per internet sí. Hi ha una que sí, del cucurucho. Com és, com és? Jo també la conec. Com és, com és? Com és, com és? Ai, que li fa vergonya. Ai, Ai sí que ens entendrem bé, eh, tu i jo? No? <laughs> Us recordem la notícia de la setmana que deia així Una dona per 51 quilos gràcies a la Wifi És un cas molt fort realment bon. En només un any i una horeta diària la dona de 38 anys ha aconseguit baixar dels 114 quilos fins als 63 Increïble, oi? Doncs encara més increïble és que hem, és el que hem aconseguit en exclusiva mundial Una entrevista amb la protagonista Benvinguda, senyora Roberts Molt bon eh, bones! Julia Roberts no, no? No, no, no, no, Aha. no jo dic Lara Roberts. Ah, Lara Roberts. Molt bona, senyora Lara Roberts. Lara Croft, Robert. no, és Lara Roberts. Ah és una pareja. D'acord. Ah, em dic així realment, sí. Bueno, jo estic molt contenta de que sou aquí i m'hagueu convidat des de tal lluny per venir a entrevistar-me i... No, no, ja, moltes, molt, gràcies. moltes gràcies a vostè per acceptar la nostra entrevista. Expliqui'ns! Ai, oh! oh, expliqui'ns com va començar tot això de la WeFit. Ah, la well, WeFit? Sí. Doncs, bueno, llavors, eh, resulta que els Reis Max, Vam venir a portar-li un, un una Wii, Fit, a, a, bueno, una Wii al meu fill I bueno, ell volia una consola, volia una consola Mama, vull una consola, I mama, vull una consola I per què la Wii? Va ser una consola La primera que sí. va enviar? Ah, sí. d'acord Estava d'oferta i, mama, vull una consola, no va dir quina, mama, vull una consola Ser una consola! I allà, fill de puta, li vaig dir, vaja No és que li canvia molt alta la no? Sí Bueno, segueix explicant-nos I re, re Uh, li, van, li van portar la consola, i això que els matins estàs avorrida a casa, a casa no hi ha el marit el matí, el, el nen és al, al col·le, amb els crios, tots allà. Clar, sí. poses la tele, i l'Anna la, Rosa ja no és el que era. No. No, que, no ja no està la princesa del pueblo, i, i ara, pues, clar, pues, ja no té tant de ganxo. I no m'agrada gaire la Susana, la Susana griso. No. no, a mi sí que m'agrada, eh? la Susana. Sí, però és una padorra. Bueno, una mica. I, dic, no. I clar, com molt de vegades veig els matins de TV3 que amb la Cuny, el raola, estiguin a les plats i, bueno, eh, però clar, cada, cada dos per tres és cansat perquè a la tarda veig el, veig el salvamé sí. i, claro, eh, acaba cansant i acabes tenir el cap com una pilota, saps? Ahà, uh -huh. bueno, anem justets de temps? Sí. Bueno, no, en realitat no gaire, però... Bueno, no sé què més preguntar-li, la veritat... Eh, que vagi al gra! Que vagi al gra, si us plau! Que n'està no quina liana amb el Salva, no sé què té res perquè, a veure, m'han No, senyora. perquè, senyora, ha, vostè m'ha preguntat com, jo l'he explicat al matí, doncs jo intento mirar la tele, però és que no puc, i llavors, clar, dic, nena, por, por, por, ui, perdó, li he tocat el micro, dic, perdona, nena, eh, posa'm el wifi que tenia la plataforma allà, dic, deixa'm jugar aquí a l'esquí. I la Neix tenia un dubte, no es trenca la wifi amb tant de pes? Perquè, perdoni, eh, no, és, no és per ofendre-la, però passava 114 quilos. Tu pas... també estàs una mica de vaca, no? Gràcies, però... Però okay. només pregunto si no es trenca, és resistent. És resistent, va aguantar, va aguantar. Vam comprar cinc, només. Com que cinc? Anem, bueno, cinc. Com que cinc. Cinc què? Cinc wifi. Es trencava una i comprava una sí. altra. Ah, d'acord. O per una per cada pota. <laughs> Puta. <laughs> Quina nena més maca. No, comprava una, se li trencava i comprava una sí. altra. Es va fer addicte, podríem dir. Algú. No, és sí. que el nen em plorava. Me'n vaig a una gorda, me'n vaig una gorda, mm. TEI FILL DE PUTA, UN ALTRE PURIFIT, I YA ESTÁ, HOMA! 5 cops, això, 5 cops. En general, clar, vaig a, vaig a primar, mm -hmm. havia d'anar a comprar, i clar, cony... Sí, si vostè era conscient de mica... o sigui, que s'anava primant, o, o va ser al cap del temps que va dir, hòstia, el pantaló em va gran. No, no, no, no... no. O sigui, havia... no ho va fer per a primar-se, sinó per no, mirar, <ríe> per no mirar la Susana Grisso. Sí, ni la dona rosa, ni recorda, rosa. ni el cuní, ni el perquè ningú ni manca una mica, saps, allò, sí. perquè oh, comença allà a llacridar. Prou, prou, prou, prou. Oh, Lena, un cap, el cap com un timbal. Però llavors anem, anem al castell, niem vosbé. Sí. No ho va fer per a primar, ja, o va fer com per entretindre se a casa seva. Sí, jo vaig començar mal l'esquí i di, "Cai, mira, també hi ha un de córrer. I de hula hoop, pues ho sabia. De... No, que no el tenia, és que no mica havia el hula hoop. Ah. Era era digital, no era digital algú. però no mica havia. Ah, vale. o sigui que estava una mica rachanxat. Sí, sí, 114 kg, usé. No m'recordi no tampoc. Vale, vale. Bueno, però ja que com... això que ha fet no és un parell, no es rebaixa un parell de talles, sinó que en són 50 kg. No? Sí, sí, són moltes sí, talles. Sí, sí, això sí, però quan vaig pensar que les gomes de la braga faja, pues S'estaven donant una miqueta, perquè això m'havia passat, saps? La, la braga faja aquesta de color carn, sí. que està tan maca. Sí, T'ho sigui, oferta tres o dos euros. Sí. Doncs sí. pues vaig pensar, mira, s'està donant una miqueta. I pues vaig dir, què més dona, no? hi en compré una altra. Segur ah. que vaig estar aquest dissabte també hi havia fajes d'aquestes de color carn, però tenint una polla aquí al mig. Ai, oh, oh, quina gràcia! Una polla diu, ooooh! Ai, oh. no n'he no vist no, mai, d'aquestes. No, no, no, no! Ai, que em paro de Raül! On està el Raül? Ja està tornada, la taula. Ja tornaré d'entra el caigut no. de la cadira. Pensant en polles, pajars... Bueno. Ai, l'hem vents ampolles. Quina gràcia. Bueno, bueno. Realment increïble el seu testimoni, sí. senyora Lara Roberts. Lara, Lara. Lara, Lara, allí. Ah. Sí. Moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre programa, senyora Roberts. Li estem eternament agraïts. Moltes gràcies, nena. Vinga, que molt bé. A Adeu, Adéu, adéu. Welcome to the top 10 countdown. Estavam directa para Aquí no està ah, parlat. ¿Qué? Aquí comença el programa. Sí, ja oh! senyora Lara. Oh! Oh! Adiu. Adéu. Oh, Quin <futus> <Jo quina> <futus> Ai, quan li la pa aquí. <ríe> bueno, mentre la, la senyora Paqui. Lara marxa, comencem el top 10. I com que la setmana passada es van fer búlics... La bulics, Conchitín també li diuen. Senyora Lara, sisplau, poden sí. marxar. Gràcies. Sí. Seguretat, seguretat, sisplau. Seguretat, vinga. Oh, yeah, yeah. Vinga, ja se la porten. No poden gaire amb ella perquè encara... Té massa oh, cobrat. Puta, té sentit! En fi, ens el tema era el top ten, i el que estava dient, com que la Welcome setmana... Welcome to Exacte, com que la setmana passada es van fer públic els candidats a l'Òscar, van pensar Calla tu, farem un tot tema amb les millors frases de pel·lícules. No, no, això no ho hem dit. Jo no recordo que diguéssim això, eh. A no ser... Però que va bé dir-ho. Així sembla que ens pensem amb temps el programa en lloc de fer-ho el dia abans. Tio, sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí. Ara me'n recordo, sí, és Sí, veritat. sí, pensa que allò que vam dir, calla, ja tu, farem un programa de, del top 10 d'aquests ple de frases del cinema. Sí, sí. sí, va, sí. Quan... Tira, tira, tira. Vinga, ara venga. que heu recuperat la memòria, comencem? Vinga, 9%. Desena posició per la mítica frase de Titanic. Jack, Jack. No la palmis Jack! No, no, la frase és... Ah, no? Soy el rei del mundo! En català seria quelcom així com... Sóc el rei del món! Bon, ja ser no... seria així exactament. Més o menys. Que en anglès a falla. Per què? Com seria? No sé. A veure? I'm the Lion King! Ah, no, no. no, I'm the king of the world! Ah, ah, no. ah, ah, ah! He fet així, ah, ah. Tarzán, no? Sí, era entre el Tarzan, el Pumba i el rei Leon, era tot. Bueno, ja ho hem pres en català, en castellà, en anglès... Però en bueno, un moment, eh, en plisplats. Este programa sirve a eh? Sí, eh? Te hacemos un remiendo aquí en un moment. Ja posat podríem fer una secció per ensenyar a la gent el Kama Sutra, què et sembla? Ai, quina gràcia tindria. No. El que mola és veure el Kama Sutra, no escoltar, que, que és... No deixem davant del de Kama Sutra i el Kama Sutro, i passem a la posició... Vale. No, no, moment. El Raül ha dit una cosa que té molta raó. S'ha de fer, no s'ha de veure. Claro. Ahhhh! Ah, ah, Raül, no, no que acabem. és el sopar, no? D'això és el sopar amb el porc i tal. D'això és el sopar, no? D'això és el sopar amb el porc i tal. D'això és el sopar, no? D'això és el sopar ampolla d'aigua, eh? Ampolles d'aigua. <coughs> <Number nine>. El number 9 es donde se encuentran en y Woody, de tu historia, la seva cita más famosa. Ah, ¡Esta es la parte en la que explotamos! Hoy no. ¡Eh, Buzz! ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. ¡Hasta el infinito y más allá! I mai no vaig entendre per què al principi no pot volar i després sí. Ai, nena, vols que t'ho digui? Jo ho sabia. Ai, mira, després d'anys de recerca i però investigació, no -la, és que m'he quedat aquí baix. Digue, digue, Saps que perquè... abans s'ha jupit el nen el de la ràdio d'aquí del, del vidre? Sí. És que estava jo. <ríe> bueno, no. què anava a dir? Per què vol? El al, al final no, la meva conclusió no. de l'estudi sí. és perquè primer intenta volar però fa dintre de casa, mentre que el segon, aquest, ho fa al carrer on hi ha corrents d'aire. Per tant, no és que voli. És es que el planeja. No enteneu? Perfectament. Gràcies Mare. per resoldre aquest dubte que té el món sencer, eh? Perquè no hi ha sí. ningú que entengui. Ningú ho sap. No. Són molts anys d'investigació. Eh? Sí? Sí. Sí? Sí. Ai, ah, ja has intentat volar. Tu mai. Jo... No, <laughs> <però> <laughs> Jo vaig llançar els ninos a la finestra, això sí. Ah. Um, number 8! Molt bé, moltes gràcies. Avui té lloc per una pe·li amb blanc i negre, vaja antiguetes, d'aquestes mm. que tenen uns anys, ja a la qual... Clàssica. Clàssica, a la qual el seu protagonista et diu això. Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre es Rick. Porque te vas en ese avión. ¿Pero es que tú no vas a venir? Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh, pero, Rick, escucha... Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te esperas si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Me temo que Strasser insistiría en ello. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Ay, París. Ha dit París, ¿eh? Sí. La, la nena guatallat així, molt en sec, però no. Diu París. Ah, sí. talla, és, sempre tendremos París. I llarga. És clàssica com i llarga. totes les pel·lis antigues. Mm. No tenim res més a fer. Vamos al cine, vamos. Quatre, vamos quatre de hores de és... pel·lícula. Aquesta frase de sempre tendremos París la va votar ma mare, ho la, la Rosa Fontaner, desena pitjor política segons el top 10 de la llista que m'han fer fa dues setmanes. Sí, sí, rosa. sí, però no recordis això, que des de que la vaig votar com a pitjor política no han comprat xocolata. És que tu mereixes per me filla. Això, però va, continu Ferran. Què? Cas de din amb el Ai sí, és que no havia <ríe> Number 7. Tot i que no és en blanc i negre, la pel·lícula que toca ara també sentia una altra mita del cinema. Uh, un film que dura, mire mira, eh, un film que, que, gaire, que dura gairebé Quatre hores he fet la, la multiplicació perquè sortien els minuts, he dividit entre 60, 60 i sortia 3 hores com a 7. Tu tens molt de més oi? Has de sí. fet en dues pel·lícules. Ah, sí? Sí. Això no ho sabia. No. Bueno, és igual, dura 3,7 hores. Ah Edna, eh? I has d'esperar al final per poder escoltar la frase més famosa Ai. que té. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni jo ni ninguno de los míos, que tenga aquesta estafar que ser ladrona o asesinat. Adiós, pongo por testigo, que jamás volveré a passar hambre. Quatre hores de pel·lícula o de colebron perquè es podria considerar un però sí. per només escoltar això. Quin tostón! Doncs mira que han donat pagades per la tele... Y nunca me la he podido acabar de todo. O sea, es que me adormo. ¿Te adormes? Adormo. Es que realmente es una peli difícil para nosotros, acostumbrados a, pel a pelis con más slides. Y con color. Y con color. Bueno, esta es con es color. color esta para... es con color, pero está medio destenida. Sí, destenida. Vale. vale. Sí, a de mí, si no, fijas aquí, colorcito, colorcito, venga. Que se te vea, Tú, si no has avatar, res, no? No he visto avatar. Pero bueno, number 6. I ara donem pas a la frase més mítica d'una saga que jo crec que mai acabarà i mai pararan de fer pel·lis, eh? A veure si ens encerteu quina és escoltant això. Bon. James, James Bond. My name's Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond, James Bond. The name's Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond. Ui, sí, que és dificilíssima aquesta, eh? O sigui, jo diria que està entre... Chip, chop Chip i Chop? No? No. És James Bond, el agente 007, aquell han permís per matar o com sigui. Exacte, molt bé, Anaïs. El James Bond ara, el Daniel Craig, està de toma pan i moja, eh? Molt millor que Pierce Brosnan, eh? No n'anirem no, no, a parar, massa El que passa és que piso. se li va trencar una dent. Aquí, Bill Brosnan un aldaña increï. No, Daniel el, el Daniel Craig. És igual, sense dèn, és igual. El Peix Brosnan és que lo dolent que tenia és que era massa senyorito, com massa repeinat, eh? Molta Us acció, molta acció. Yeah. A a la merda de molt per això. Ai, a mi, a mi m'agrada més el machote de Daniel Craig, sense dubte, eh? No bueno, va passar en la següent posició abans de que mollleu més els micros. De ah. la ah, part aquí amb, amb les baves, eh? Amb les baves Anaïs, amb les baves. Vull dir, number 5. Posició it cot a perquè està a la de la llista per una comèdia. Sí. I che Bascies aquest equaatorià. Una comèdia ve, blanc i negra, però comèdia. Es tracta del jovencito Frankenstein encara que no sé si es pronuncia això o no, però hem tingut un problema amb l'àudio. Ens l'hem deixat a casa, nois. Pues fes fe tu., Mamà! popà. De així, jo ho faig. Uh... Fes-ho tu. És el Sr. Frankenstein i el Frankenstein d'ella se pronuncien Frankkostein. Frankoste? I de. Sí, Frankenstein. I també és Froderick i d'allà. No és Frederick no, Frankenstein. I per què no és Frédéric Fronkenstein? Per què no? Perquè és Frédéric Fronkenstein. Vostè deve ser Igor. No, se pronuncia Igor I ja està, era això. Cal que cada cop que fas un personatge poses un cantó al dret o sí, a l'esquerra... Sí, perquè micro, així com aquest et micro et segur que és estèrio, la gent escoltarà per un costat el Fronkenstein, sí. i per l'altre, Aigor. Guantareu? Sí. Ah. Molt bé, molt bé. M'agrada perquè ho pronuncia molt bé. Sí, oi? Ah. És, és franc... Llàstima que a la ràbia només tinc una altaveu. Eh... Sí. En fi, veus... Que això, que no era Frankenstein, es pronunciava Frankenstein. Però bueno, no sap parlar alemany, o sigui, tampoc és igual, saps? A més, l'idioma universal del món... Sí, a l'alemany, no? No. A... Sí, no. a l'alemany. Que no, en anglès? No, és alemany. No. Frankenstein és alemany de tota la vida, això no és anglès. No, sí, però estic parlant, que saps parlar l'idioma més universal del món ah. i no saps per, eh, pronunciar Frankenstein. També no. di... Segur que també dius Schwarzenegger. Doncs sí, com es diu, si no. Néger. Sí, no sé, no sé, no sé. Suarge, Suarge, Suarge... Cagaves algú que 4. Aquí tornem a trobar una altra gran saga de la qual al moment de clímax màxim arriba en aquest moment. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, ¿sabes que es verdad? ¡No! ¡No! Quina veu més baronil la del Constantino Romero. Constantino? Constantino y Constantino. Fronconstoin, Contostino. <ríe> no, la veritat, ara per anar serio, és molt injusta la vida perquè després de fer grans doblatges com aquest, el Constantino Romero està... Venent colchones lo monaco. Però segur que es guanya bé la vida, home. Segur, segur que li paguen un muntó els de colchones lo monaco. No, i també està amb la tia Buenorra aquella, que ja s'està fent belleta. Quina tia Buenorra? La que surt amb ella al costat. Us està guanyant ja es fa... tema. La que es posa al llit sí. i diu... Sí. Ai, que, que còmode és. és. Va, I, I vol bé la forma. Bueno, va. Venga, seguimos, ¿no? Vamos a la, a la posición ya de pódio. De, podio. de, no, no de es, arriba. Es, sí. A la esta de debe ser chilena, porque no sé cuánto ya no es chilena. Un abrazo, 3. Muy bien, parte baja del pódio para una otra peli bella. En blanco y negra, ¿eh? Claro, sí que ¿Tostón? Doncs no lo sé, no lo he visto, pero como al mínimo al final me gusta. Escuchemos. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta yo no Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. ¡Fumo muchísimo! ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Però, però, però es lien o no es lien? No sé, s'acaba la pel·lícula i et quedes amb la intriga de si serà el primer hostia, hostia. matrimoni gay del món. Doncs mira, per ser aquí una pel·li antiga està reflexant molt bé els problemes de la societat actual. Eh? Sí? Per què? Home, a quin tio no li ha passat que mmm, va lligar amb una senyoreta i resulta que la senyoreta en qüestió té un kinder sorpresa. Eh? I quan dic sorpresa vull dir un rabo. Home, doncs et, ho sento, eh? Bé, però ets la eh? primera persona que conec a qui li passa això. Sí? Sí, de veritat. <ríe> bueno, en realitat no m'ha passat a mi, eh? Li va passar a un amic d'un amic d'un cosí llunyà. Ja, ja, ja. <ríe> Number two! Medalla de plata per una altra saga, però aquesta més corteta, que James Bond i Star Wars. Ara també dura l'oceu, seu, eh? Durant unes quantes horetes cada part de la pel·lícula. És el senyor dels anells i quin no recorda aquest Dios, instant. Diu, No puedes passar Gandalf! Soy servo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Ya va de Udûn! ¡Regresa a la Sombra! ¡No! ¡Puedes pasar! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Gandal! Corred, insensatos. No. Ganda no! Gandalf era un supermac perquè cau quilòmetres per al precipici aquell amb el monstre de foc i no la palma. És el que té la màgia. I arriba el moment de saber el número 1, Ferran. Number one! And the winner is... Espera, espera, espera. espera. No trucarà ningú i ho dirà. No, no, no, no. no, no, no ho dic sabe. jo, ho dic jo ràpid. Forrest Gump! Oh. Mamá sempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree, pero es verdad. ¡Ey, idiota! ¡Eres retrasado solamente tonto! ¡Corre, Fores! ¡Márchate, corre! ¡A los bicis! ¡Rápido, por él! ¡Vamos! ¡Cuidado, idiota, que vamos! ¡Que cojaremos! ¡Corre, Fores, corre! Fores tiene muchas frases de estas, ¿eh? Como... Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones. O mi mamá dice que el tonto es el que hace tonterías. Sí, pero si haguéssim posado todas las frases míticas de Forrest Gump, haguéssim ocupado todo el top 10, ¿eh? En fin, hacemos una pequeña pausa musical con karaoke. ¡Bien! Un karaoke un poco extraño. ¡No! Y ahora continuaremos no el programa. Ningú, ¡Venga! ¡Hea! Eh. Eh. Pues ha parado con más de fondo, ¿sabes? Tú única pues ve. Eh. Quina gran lletra. Me mira ma faixijo. Tontan. Tarán. Jo vaig jugar. Que és la ràdio que no et veu en ballar. Tontan. Tarán. Tarán. Tarán. Para, Hey. Tarán, tarán. Tadam, tadam. Hola. Oh, no. Fuego oh. en el fuego. Atenció. Són tus ojos dentro de mí. Tot te ve. Corra, oh. oh, no l'espatllis. Posito tu lletra. Mira, ara, ara. Hey! És oh. Gueh <laughs> <laughs> referred <laughs> Mi mamma me dixe que el tonto és el que ha fet tonteries. Manamana. Manamana. Manamana. moment del teu acudit. Lloesta, -te, eh? Papá, papá ¿Qué? ¿Qué? Está, ¿Qué está más lejos, la luna o Valencia? Y a él, porta al fin al balcón Y le digo, a ver hijo, ¿tú ves la luna? Y digo, sí Sí ¿Y Valencia? No Pues entonces hijo, pues entonces ¡Gio, Gio, Gio, Gio! ¡Gio, Gio, Gio! ¡Ay, qué risa! ¡Gio, Gio, Gio! ¡Gio, Gio, Gio! Bueno, la, la, això, el que no va dir L'acudit de la Neix patrocina El piclicolón del que ve després Hola, sóc Maggie Fitzgerald i vull que m'entreni vostè, senyor Frankie Dunn. Vull arribar a ser la millor boxejadora de tot el món i guanyar un milió de dòlars, baby. Ets una dona. Em fan fàcil les dones. No t'entrenaré mai. No pararé d'insistir fins que m'accepti jefe. No em diguis jefe. D'acord, jefe. Uh... Deixa d'entrenar, Frankie. Almenys deixa que entreni el teu gimnàs i si ho fa bé, potser algun dia acceptis entrenar-la. Mai. És una dona i sobre és bella. Si tinc 31 anys, jefe. Massa vella. Passen els dies i Magui no es dona per satisfeta. Vol que sigui en Frankie qui l'entreni. M'entrenarà avui, jefe? No. I demà, jefe? No. Algun dia, jefe? Mai, no em diguis jefe. Si no et dic jefe, m'entrenaràs? No. Doncs continuaré dient-li jefe, d'acord, jefe? No siguis tan dur amb ella, Frankie. Tu calla, negrata. Pobra dona, em fallàstima. Escolta, Magui, jo no sóc entrenador, però si vols ser una bona boxejadora has de flexionar més les cames i colpejar amb la part interior de les mans. Així, puf, puf, ho has entès? Sí, moltes gràcies, negreta. Per què no em dius jefe a mi també? Perquè ets negra. Ah, clar. Passa el temps, si Magui va millorant. Frankie, no obstant, no vol entrenar-la fins que... No et canses ni et dones per bençuda? No n'estàs farta? Ah... Estic farta de ser cambrera des dels 16 anys, d'una mare que no m'estima i que... i la que només pensa en treure'm els diners. Estic farta d'una ger germana que té 20 anys i 6 fills. Estic farta de la meva vida i vull canviar-la. Vull... boxejar! Hòstia, quina merda de vida. Bueno, va, t'entrenaré, però només perquè em fas pena. Però tot, només t'entrenaré fins que comences a boxejar. Quan comences et passaré a un altre entrenador, d'acord? Ja ho veuré, en jefe. Quina puta ràbia, el jefe. Magui comença a entrenar-se sota les ordres de Frankie. Dona el cap. Flexiona les cames. Va, canvia el pes del costat. Protegeix-te, protegeix Va. Fins que la Magui considera que ja és prou bona com per competir. Crec que ja sóc prou bona per competir, jefe. Sí. Doncs jo no crec que no. <ríe> fes el que vulguis, fes el que vulguis, ja, home. Mira, aquest home és el teu entrenador. Si vols competir ja, és el teu home. Va, tira, jo no ho sóc. Endesa plantada? Sí. I Maggie, de la mà del seu nou entrenador, fa el seu primer combat i en Frankie amb la malnigrata va veure com ho fa. Merda, li estan donant una pallissa. Crec que el seu entrenador ha acceptat perdre a canvi de diners als del seu rival. Puto entrenador de merda. Vaig a parlar amb ell. Tu! Tu, eh! Què estàs fent? Qui la merda d'entrenador ets? De deixar's perdre per diners? Doncs sí, i encara que no m'hagessis subornat, perdria. Bocseja, que fa pena. Això no és cert. No? Doncs te la torno. Entrena-la tu. Magui, mira, vine, vine aquí. Torno-se el teu entrado. Sí? Que bé, m'estan Què he de fer? Flexiona més les cames, ja tu hi mil cops. I recorda, sempre aquesta norma protegeix-te sempre. Vinga, va, lluitar. I gràcies a aquell consell, Magui aconsegueix guanyar el combat. Ué! ja no hi ha res que la pari de la mà Frankie comença a guanyar tots els combats. I fins i tot, ascendeix de categoria. Maggie, ascendeixes de categoria. Que bé! I arriba el dia del gran combat. El combat que farà que la Maggie guanyi un milió de dòlars, baby. Si aconsegueix vèncer, clar. Però en Frankie no està del tot convençut. No no estic del tot convençut. Per què? Perquè la tia amb la que t'has d'enfrontar és molt filla de puta. Et pot fer mal. Sóc boxecedora, estic acostumada a fer-me mal. Deixa'm lluitar contra ella. D'acord, però recorda la regla. Protegeix-te sempre i flexiona les cames, collons. I arriba el moment del combat. <tose> A la dreta del quadrilàter amb un pes de 50 quilos, la magnífica, l'estupenda, la poderosa Maggie Fitzgerald. I a l'esquerra amb un pes de 55 quilos, la bruta filla de puta i la cabrona de la seva rival. Comença el combat, està molt igualat, Maggie dona un cop de puny a la l'estorbank de la seva rival i ara l'esquiva. Atenció perquè aquest combat està molt igualat i atenció perquè arribem al final del primer round. Magui deixa d'estomacar la seva rival i gira per anar al seu racó del quadrilàter quan de sobte! La cabrona de la seva contrincant li fot un cop de puny per l'esquena i Magui cau i es dona amb la seva cadireta! Crec! Ahí va, madre mía, que la niña se ha partido todo el pes cuedo! Quien llama al veterinario, hombre? Llama al veterinario! Yo soy veterinario, déjeme pasar! Vamos a ver, se ha partido el cuello, se ha hecho polvo la médula... No podrá volver a moverse en su vida, tío! La es queda tetraplègica, gairebé vegetal, només pot moure el cap. Mica en mica, d'estar estirada al llit sense moure's, li van sortir úlceres. Quina pudor fa aquí? Sí, és que estic la... tinc la cama podrida, tio. Diu al metge que me l'hauran de tallar. Bueno, i què més dones si no, no, no te la notes? Jefe, li he de demanar ah, un favor. A veure que em demanes ara. M'has d'ajudar a morir, tio. Com? No vull viure així el que em queda de vida, vull morir-me. Però jo no puc fer això. Doncs ho sense la seva ajuda. Ara em la llengua i a veure si em desagno i em moro. La Magui ho va intentar, dos cops. Però al metge li van aconseguir parar amb l'hemorràgia. Davant d'aquesta situació, en Frankie comprèn com assent la Magui i decideix ajudar-la a morir en pau. Mira, nena, t'injectaré aquest verí per vi entrevenosa i així no patiràs. Gràcies, Frankie. La Maggie mor l'instant, i en Frankie desapareix, abandonant el seu gimnàs. Ningú no va tornar a saber res més d'ell. Sí Us ha agradat? Que bo, no? Sí, està bé. No havia vist aquesta pel·li, està molt bé. Doncs sí. pues, nen, ja te l'has espatllat, eh? Sí. Perquè ja no vaig anar veure pensant que anava de buxets, de buxets, i quan vaig veure el final els dius, hòstia... No va de buxets. El em va fer una vergonya i al seu costat, sí. plorant i plorant. Ai, ai. Molt tristant. Però ara no és el moment de plorar, Naguís. No, no, no, no, no És el moment de recordar... Com poden seguir-nos els nostres seguidors, Ferran? Tu te'n recordes? Jo eh, ara recordo. que no tens la xuleta, veure com ho dius. Perdona, jo me'n recordo molt bé dient, entreu al Google i li poseu el que ve després i ja sortiran. Però si no també et puc dir, entreu al facebook.com sí. barra que ve després sí. i ens trobareu allà. Dius, vaig, jo tinc un Twitter, vaig a fer servir el Twitter, que ja per això està. Doncs pues vas al Twitter, eqb E, D i també mm -hmm. es troben. Ah, que bé, hi alguna I si cosa no, més? I si no, el que podeu fer és parar-nos pel carrer i dir, eh, dona'm el teu telèfon, jo te'l dono. Mira, sí, però només te'l donarà ella, perquè és la marrana de l'equip. Exacte. <coughs> I després de recordar com podeu contactar amb nosaltres, què tal si posem la sintonia del final? Some things in life are bad. they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's whistle, that give a whistle. This'll help things turn out for the best I always look on the bright side of life Em fia, Anaís, digues el teu piropo o què? ¿Et ve de gust? Díselo. Sí Venga Diu Quem fuese bizco para verte dos veces Oh, oh, oh qué bonito <risa> Que bueno, no? Que guai El maco, A mi, no, no, claro, no, a mi em diu ara això, però no, a mi em fa gracia A mi em fa gracia també Diria, oi, quina también. gracia És graciós, és un piropo graciós Gràcies en fi, vinga, ens acomiadem, Ferran, ens adeu. adeu, ens veiem. Adéu, ens Adéu, adeu, Adéu. Adéu a tots, fins la setmana que, fins setmana que ve. Adéu, adéu. I always look on the bright side of life. Come Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. You always face the curtain with a bow Forget by your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance at the hour. so always look on the bright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 Say, oh cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There are. See? End the film. Incidentally, this record's available always in the foyer.